الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد ala alehi wasahbihi waman tabi'ahum biihsan ila yawmiddin amma ba'd tudashur vëllëzër musliman ju përshëndes me përshëndetjen islame assalamu alaykum rahmatullahi wabarakatuh falënderimi i takon allahut të Lartësuar lavdrimi dhe paqja qofshim i të dërguarin ton familjen e tij shokët e tij dhe mbi të gjithat ata të cilët e ecin udhën e tij deri në ditën e gjykimit tudashur vëllëzër Ka edhe njerëz të cilët nuk e respektojnë të drejtën e të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në disa emisione të kaluara kemi folur për të drejtën e të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kemi sqaruar do të thënë e dëshmisë Muhammedi është i dërguari i Allahut dhe pikat që përmban kjo dëshmi. Por, siç e thash, ka edhe njerëz të cilët e çnojnë këtë të drejtë ka dhe njerëz të cilët e shkelin të drejtën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndaj në këtë emision do të flas për njerëzit të cilët e kundërshtojnë të drejtën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kundërshtojnë dëshminë se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Natyrisht këta njerëz ndahen në disa kategori. Ka prej tyre njerëz jo musliman, por ka edhe musliman të cilët e cënojnë të drejtën e Muhamedit ose të cilët nuk e respektojnë siç duhet të drejtën e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Për çirto kategori do të flasim inshallahutaala. E kategoria e parë janë ata të cilët nuk besojnë se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Për këtë ne nuk do të zgjasim zyhatemi shumë, dihet se këta nuk janë musliman. Kategoria e dytë janë ata të cilët mendojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar vetëm për një vend të caktuar ose vetëm për një popull të caktuar, edhe këta nuk janë muslimanë, nuk kanë besuar fare që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut, sepse vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka lajmuar që jam i dërguar i Allahut për të gjithë njerëzit. Allahu i Lartësuar ka urdhëruar në Kur'an që të thuat, "Ju thotë njerëzve, kulja i Uhenas, inni rasulullahi ilekum jami'a." Thuaj o njerëz, un jam i dërguar i Allahut për ju të gjithë. Po ashtu Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Wa kana an-nabiyyu yub'ath ila qaumihi khassa wa bu'ith ila an-nasi 'amma." Pejgamberi ftohej, pejgamberi dërgohej në të kaluarën vetëm për popullin e tij, kurse unë thotë Muhamedi sallallahu alejhi wasallam jam dërguar për të gjithë njerëzit. Kategoria e dytë jan njerëzit që zonse Muhamedi shalallahu aleyhi ve sellem i dërguari i Allahut e pranojnë se Muhamedi shalallahu aleyhi ve sellem është i dërguari i Allahut e përkasin fesë islame ose deklarojnë se i përkasin fesë islame por e kundërshtojnë dëshminë se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem është i dërguari i Allahut kta mund t'i ndajmë në disa grupe dhe ka për këtyre grupeve të cilët nuk janë muslimanë, të cilët faktikisht e asgjësojnë dëshminë se Muhamedi (sallallahu alajhi wasallam) është i dërguar i Allahut, nuk kanë diçka të përbashkët me këtë fe, fej, feën islame, dhe ka grupe të cilët e kundërshtojnë dëshminë se Muhamedi (sallallahu alajhi wasallam) është i dërguar i Allahut, por që ne nuk mund t'i quajmë ata jo muslimanë. Omo kanë probleme që noi dëshminë se Muhamedi është dërguar nga Allahu. Grupi i parë janë ata cilët e teprojnë. Ndaj të dërguarit të Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke besuar për shembull se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është krijuar nga drita e Allahut, një dritë e cila ka qarkulluar tek pejgamberët nga një pejgamber tek tjetri derisa të ka përfunduar tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Grujë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mishran sipas tyre dritën Allahot, dritë fizike. Disatë të tjërë thonë se e, Allahu lërcuar është faqër në përmjet Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Pra si pas tyre, Allahu lërcuar është shkrir të këk Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Zotëi është bashkuar me Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe është faqët të këk Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Ky besim është lajthitje e madhe, është fejmohim, nuk diskutohet, a i që beson gjera tjë dhe nuk është musliman. Në gjofë se diku është pra beson se Muhamit është kryuar nga drita e Allahut dhe në këtë mënyrë është pjesë për i Zotit, kjo është bestimi të tyre, pra, a i ka mëhuar islamin, nuk është musliman. Po kështu dhe a i që beson se Allahut është lecuar është bashkuar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo se Muhamedi do të më shfaqe Allahu të shfaqe e, e vetitë të Allahut të larçuar se Muhamedi ose mishron vetitë të, vetit të Allahut të larçuar, vetitë dhe tiparet fizike të Allahut të larçuar, kush beson diçka të tillë, ai është bor qafir, ka dal nga feja islam, Allahu na ruaj dhe ka ka pas dhe ka njerëz të tillë, ka rryma shiite, të cilët kanë besuar diçka të tillë dhe besojnë ka dhe rrymma sufiste batinie të cilët besojnë gjëra të tilla. Ka dyshim që këta e kanë tepruar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikurse e tepruan krishterët ndaj Isajit alayhi salam duke besuar se Isai është biri i Zotit, se Isai është Zoti, se ë është ati, shpirti dhe biri i shejt, sikurse besojnë ata e besojnë se biri domosipas sipas tyre Isa alayhi salam është i barabartë me Allahun, ndërsa disa grupe të tjera të krishterëve besojnë se vërtet Isa jor Zot, është bir Zotit, por që biri Zotit sipas tyre nuk është i barabartë me Allahun. Pra këto janë kundërshti të tyre që ne nuk na interesojnë shumë. Të gjitha janë qafira, femohues, janë kundërshtim me Allahun subhanahu wa taala. Por çuditshmë është se edhe disa musliman kanë ecur në hapat e ithtarëve të librit duke tepruar me Muhamedit sallallahu alejhi vesalam, duke i, i veshur pejgamberin ton sallallahu alejhi vesalam gjëra që nuk janë të vërteta, gjëra që nuk i pëlqen as vetë i dërguari Allahut Muhamedit sallallahu alejhi vesalam, si besimi se Muhamedi sallallahu alejhi vesalam është krijuar nga drita e Allahut, pra krejt në ngjashmëri me atë që kanë thënë ithtarët e librit, krishterët për Isajin alayhiselam, por me fjalë të tjera për të mbajtur masën e muslimanëve, apo se Allahu e lartësuar e shkruajë tek Muhamediu sallallahu alejhi dhe sellem, apo se Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem është një qenie njerëzore tek e cila i cili pasqyron apo që shfaqje e Allahut të lartësuar, tamam siç kanthan krishterët për Isajin alayhis salam, se Isai është hyni në formë njeriu, po kështu dhe këta njerëz të lajzitur, njerëz të humbur, femohues, felëshues Shafira, prej batinëve mes muslimanëve, besojnë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është pjesë e Zotit, apo se është vetë Zoti por në formë njeriu. Kjo padyshim është lajtitje. Një grup tjetër janë ata të cilët i vërëhin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam adhurimin. Adhurimin ja drejtojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, ka njerëz që i lutën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shërim, për ndihmë Për shpëtim e të tjerë gjëra. Këto çështje pas pikë dyshimi kanë te vruar, se Muhamedi sallallahu alaihi ve selleh është dorë te Allahu dhe adhurimin e meriton vetëm Zoti, askush tjetër veç ti. Muhamedi sallallahu nuk ka veti hyjnore dhe nuk meriton që të adurohet në vend të Allahut. Nuk lejohet që ne, ritet fetare të ja kushtojmë Muhamedit sallallahu alaihi ve selleh. Është krimi më i madh ndaj besimit në një Zot. Është devijimi më i madh nga besimi në Zot që njeriu t'i dedikojë adhurimin diçkaje tjetër veç Allahut të Lartësuar. Qoftë ky dhe Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, ne nuk adhurojmë Muhamedin sallallahu alejhi dhe sellem, ne nuk e hyjnizojmë atë, nuk besojmë se ai meriton të adurohet krahas Allahut të Lartësuar. Prandaj, ata që i lutën pejgamberit alayhis salam, që kërkojnë ndihmë për pejgamberin alayhis salam, kërkojnë të mira për Muhamedin alayhis salam, apo i kërkojnë atij që të largojë për ty të këqijat. Ata të cilët, prejsin kur banë për Muhammedin sërë Allahumë a.s. I bëjnë shokë Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu lartuar në bëndë thyrë në Kur'an që ti lutëmim vetëm ati. U du'uni estë gjiblekum. Lutëmë në mua që du përgjigjem. Pashtu Allahu lartuar ka thënë në Kur'an Innahum kanu ju sari una fil khairati wa jedu'unena ragaben wa rahaba wa kanu lena khashi'in. Nuk e fullur për pegamerët në Kur'an Allahu lartuar thot Ata garonin në veprimin e punëve të mira, nxitonin në veprimin e punëve të mira dhe na luteshin neve me shpresë, me shpresë dhe me frikë. E ata ishin të përulur ndaj nesh. Pejgamberët atëherë vetë janë lutur Allahut të lartuar me shpresë për të mirat që e ka palla Allahu lartuar dhe me frikë nga dënimi Allahut të lartuar. Te si është e mundur që njerëzit të lutin pejgamberët, të kërkojnë nga pejgamberët, ndërkohë që pejgamberët e kanë deklaruar se janë robër të Allahut? pejgamberët kanë çinar dhurues të Zotit, pejgamberët janë lutur Allahu të lërcuar dhe pejgamberët nuk kanë asgjë në dorë. Për jetën, vdekjen, kurbanin dhe namazin, Allahu i lachuat thonë Kur'an, "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun Zotin e botëve. Ai nuk ka shok. Për këto jam urdhruar dhe unë jam i pari muslimanve, Allahu lëtuar është i pashosh, s'lejohet madhru ma diçka tjetë veçti, nuk lejohet që me javesh vetit hujnore diçka e tjetë veç Allahut, subhanahu wa ta'ala. Ka fej, apo komunitetet e fetarët, të cilët besojnë se njërzit mund të falin gjunahet, se njërzit mund, mund të furnizojnë, mund të regudhojnë punët, se din të fshehetën ka njerëz që u luten të vdekurve, u luten pejgamberëve, u luten me lajkë, u luten shejtorëve. Kto është besyti? Këta i bien ndesh me besimin e pastër në një Zot. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar që ta ngrejmë migradën që i ka dhënë Allahu në ardhje. Allahu e bëri atë rob dhe pejgamber. Kështu që ë neve kur lavdroj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sa i bejë shërbim Allahut dhe i dërguar i tij dhe nuk i veshim atë atributa hyjnore ka njerëz që nga dëshira për të lavdruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për ta ngritur lart figurën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i veshin me atë atributa hyjnore ky është devijim i madh ne vërtet e lavdrojmë pejgamberin e duam atë fort e ngremë figurën e tij e mbrojmë figurën e tij ecim në udhën e tij sallallahu alaihi wasallam por kjo nuk dhe thot që ne t'i veshim ati atribute hynore sëpse vetë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam është u dhruar nga Allahu në arcuar që të thot njezve kull in nama anë basharum, mithlukum thuaj, un jam njeri, sigur se ju o ashtu, Allahu thot në Kur'an kull subhana rabbi helkuntu illa basharar rasula thuaj, i pat mejet është zotihim Unë jam vetëse një njeri i dërguar nga Allahu lartuar. Allahu lartuar më ka dërguar që tu të regoj njëzve mesajet e ti. Por, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem nuk është hyni, nuk ka veti hynore. Vetë profetis sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë, inëma e në besherun, enësa kema të nësëun. Unë jam njeri dhe haroj, ashtu si kurse haroni dhe juve. Ka njërës që pretendojnë se Muhammedi sërë Allahum a.s. është ako ma gjallë. Se e cën dhe mërë pjesë me muslimonët në kuvendet e tyre, se e di gjithë qëka që i bënë muslimonët. Edhe këta pa dushemi e njërës të lajhtitur. Këjë pretendim është femohim. Sepse është kufrë, mi fjalë. Sepse Muhammedi sërë Allahum a.s. ka vdekur. Vërteta i bënë një jetë të përsosur tvar. Por nga kjo botë është ndar, ka vdekur. Prandaj Allahu ka thënë Kur'an inna ka mayyiton wa innahum mayyiton, ti ke vdekur dhe ata kanë vdekur. Ë ose ti do të vdesësh dhe ata kanë për të vdekur. Po ashtu Allahu lartësuar ka thënë Kur'an wa ma ja'alna libasharin min, min qablika al-khuld, afa immatte fahum al-khalidun? Ne nuk Nuk e ke bër të përjetshëm as një pejgamber, as një njeri para teje, vallë se ti do të vdesësh. Ata do të jenë të përjetshëm. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vdiq. Ajet e Kuranit janë dëshmi e qartë për këtë. Por dhe tregimet e shoku të Muhamedit do të më tregojmë diçka tjetër, për shembull Aisha duke përshkruar vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se profeti sallallahu alaihi wasallam në fund tha Allahumma al rafiqa al al-aala o Allah për shoqërinë e lart, mbashkon me shoqëruesit në vendin më të lartë në xhenet, shoqëruesit më të mirë vendin më të lartë në xhenet dhe i dori shpirti sallallahu alaihi wasallam. Pra, drojet. Vërtet po ojsonse bash i gjallë ose ka jeton në varr, por gjalli ose jeta e varrit është ndryshe nga jeta e kësaj bote. Pygëmis sallallahu alaihi wasallam nuk e di të fshehtën, nuk e di se çfarë ndodh neve. Vetëm Allahu e nga që e ditë të fshetën. Allahu e di atoj që është e pranishme dhe atoj që është e papranishme. Allahu e nga që e di atoj që janë të dukshme dhe ato cilat ne nuk i shohim. Allahu ka thë në Kur'an, Qulla ja'le ja mëmen fi sëmavati wal ardhi lë gajbe, illa Allah thuaj, askusht tjetër veç Allahot nuk e ditë të fshetën, që e idhe në tokë. Askusht veç Allahot nuk e ditë të fshetën. Po ashtu Allahu ka thë në Kur'an, walillahi gajbu së Dije e fshet e shjejve dhe tokës është veç se të ka Allahu. Vetëm Allahu e ka dije në fshet në shjejve dhe në tokë. Muhammed S.A.S. është orëdhruar që të thotë Qull la emliku li nefsi, nef'an vë la dharrën, illa ma shë Allah. Thuaj, unë nuk zotroj për vetën time, as të sjell të mirat dhe as të lergoj të këshjat. Nuk zotroj të mira dhe as të lergoj të këshjat nga vetja ime përveç atyre që dëshiron Allahu lartësuar. Nëse Allahu dëshiron të japë të mirë, vaje pata dhe nëse Allahu dëshiron të largojë të keqje për meje, e largon atë. Wala a'lamu, kul a'mlu li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah, wala kuntu a'lamu al-ghayba la stakthartu bil-khayr wama massani yasu'. Sigurta dia të, të fshehtën, un do të shtoja të mira për veten time dhe nuk do të më prekte e keqja. Nuk do të më gjinte gjë e keqja. Pra Muhamedi sallallahu alajhi wasallam urdhrohet që thotë se po ta di, se u nuk e dit fshehtën, se po ta di atë fshehtën, u do të i shtoja të mira për veten time dhe nuk do të më prekin dëmet. Por profeti sallallahu nuk e dinte të fshehtë. Dhe ndonjëherë kishte të mira që nuk i ja arrinte. Të mira do të vreksa i bote. Ose kishte dëme që mund ta prekin. Sallallahu alaihi wasallam, por shkak se nuk e dinte të fshehtën, po ashtu Allahu lartuar ka thënë në Kur'an duke kordhuruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaib thwaye." Që nuk ju them juve se kam në dor thesaret e qejve dhe të tokës. Apo sa u di atë ditë të, të fshehtën. Atëherë a jeti shumë qartë të regonë se Muhamedi sërëllahu a.s. nuk e ka ditur të fshakëtën. Nda i pretendimi i tësa njërzve, se Muhamedi sërëllahu a.s. është i pranishëm me ta, se Muhamedi o.s. i di Muhabbetet punët e tyre, halët e tyre, se Muhamedi o.s. e ditë fshakëtën e di se qënë ka për të ndodhur të nesërmen, është femohim, është kufrë sepse përbën mëhim dhe i këtyra ajitëve të kuranit të cilat janë fort qarta. është i pa diskutush për fakt që pegamejë nuk e dinde që e do të ndodhën të nesërmen. Për vetë gjara vë që e lemron të zotit. Ka disa gjara cilat i ka të regu pegamejë të sëllem, po bazuar në shpalje, gjarat të tje nuk e dinde. Vetëm atë gjara që e ka të regu Allahum subhanahu wa ta'ala me shpalje. Ka njërë që e të projnë duke... <coughs> në bandë tyrbe duke jo drejtuar pegamet srallahu aleyhi vësëllem nga venet ku lusin të tjeve që Allah o të lërcuar dhije që tyrbet në fenë islamet jenë të ndaluara e, është ndaluar në ngritje e vareve është ndaluar që kur falim në mas të drejtohemi nga varet të bëjmë seshde në bivarën, të bëjmë seshde në drejtim të varet arsuja pëse Muhammed srallahu aleyhi vësëllem e ndaloj ngritje në vareve ndërtimin e turbeve mbi varr apo ndërtimin e xhamive mbi varr është se kjo bën që këto objekte të shndarrohen në, në vende ku adurohet diçka tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam juvetum jo çë na e ka ndaluar që ne të adurojmë atë, që ne të lutemi atij, që ne të kushtojmë rritet fetare atij, por ka ndaluar dhe ato gjëra të cilat çojnë në adhurimin e diçkaje tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. عائشة رضي الله عنها تregon لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يطرح خميصه له على وجهه ويقول لعنه فإذا اغتم كشفها وقال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد صوت عائشة رضي الله عنها محمد صلى الله عليه وسلم kur po vuan të smundje në e vdekjes, hithë të një robë mbi fëtyrë dhe kur i mërë i fryma, e zbulon të fëtyrën dhe duke qenë në një shqetsim të tjilë sa, malkimi Allahot qoftë mbi qifutët dhe kryshteret të cilët ishtë në ruan varet e pegamerve të tyre në faltore, në gjami dyr tu an tyrbe ngritën faltore dhe bonin ibadet aty. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar pra këta njerëz, ka thënë mallkimi Allahut qoft mbi këta njerëz. Ëh, po të e, mos ishte kjo që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, profeti s.a.w. do të varroset thotë Aisha radhiyallahu anha jashtë isbet. Por ishte frika se do të ndrorohej varri ti i tij në Idhul që ndaj është varrosur bërënd është për i sëvet në dhomën e Aishës r.a. Muhammed s.a. ka thënë Allahume la të jal qabri vë thënën juqbet O Allahume se bëjë varin tim në i dhull që a dhërohet krahastëteje dhe Allahume laturën në faktën ka pranuar lutje në Muhammed s.a. kështë që njërihu kër shkënë të gjëmija pejgamejnës r.a. ka të pa mundu që të drejtohet varët pejgamejnës r.a sepse muret janë ndërtuar në një mënyrë të tillë është bërë një trekëndësh rreth që rrethon varrin e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, një trekëndësh i tillë muresh që e bën pamundur që njeriu të drejtohet kur fal namaz Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Por kalleshi me zemrë drejtohen Muhamedit, kjo është pun tjetër. Dhe këta janë njerëz lajtitur të humur, i dhujtar. Por ama, me fizikisht, një riu e ka të pa mundur që të i drejtohet Muhammedi sallallahu alesem se këshu janë bërë muret. Pra, Allah u lequr e ka përmbushur lutjen që bëri i dërguar i ti Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Ka njërës që nga anë atjetër neglizhojnë dhe lënë pasdore hadithet e Muhammedi sallallahu alesem. Edhe këta, në fakt, nuk e përmbushin dëshmi e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i dërguar i Allahut. Refuzojnë disa hadithe të pejgamberisë sa me pretendimin se nuk i pranon logjika, për shembull, ndërkohë që kjo nuk është vërtet, njërzit, e vërtetë se njerëzit ë nuk mendojnë njësoj. Njerëzit nuk arsyetojnë njësoj. Dhe diçka që nuk e pranon dikush, për shembull, mund ta pranojë një tjetër. Ka njerëz që nuk e quajnë të arsyeshme diçka që në fakt është arsyeshme, është racionale. ë Ajëtitë të Kuranit dhe hadithët e Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) flasin për hadithë të saktë, nuk përmbajnë gjëra që bie në disharmoni me arsyen, që bie në disharmoni me logjikën. Por ka njerëz që për shkak të logjikës së dobët mendojnë se ka hadithë të cilat bie në disharmoni me arsyen dhe kështu i mohojnë to hadithe. Këta normale që janë lajthitur janë të humbur mohimi haditheve saktë të Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) apo çështjeve fetare që dalin nga hadithet e sakta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu mbi është, është devijim ndaj muslimanëve duhet të bëjmë kujdes. Qofse vjen një çështje në një ajet të Kuranit apo në një hadith të saktë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duhet ta pranojmë, duhet ta besojmë dhe të mos e kundërshtojmë atë me pretekstin se bie ndesh me arsyen e filonit apo të fishtegut, apo se nuk e pranon logjika sepse nuk ka gjëra që i përmbajnë hadithët e saktët e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe që bie në dash me logjikën. Problemi gjithnjëherë është që arsye hetimi i gabuar i njerëzit. Në rastin kur ë arsyeja apo kur konkluzionet e tij bie në dash me hadithët e saktët e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, ka njerëz të cilët kundështojnë hadithët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam nga dëshirat e nefsit. Vojn për shembull haram diçka që Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ka bërë lejueshme ose quajë Të lejuesh me diçka që Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka quajtur haram dhe ky është një problem shumë i madh. Kta padyshim jam kundërshtim me dëshminë se Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem është i dërguari i Allahut. Kur njeriu merr vesh një hadith sakt Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka duhet këtë qëndrim, të ketë vetëm i qendrim ta pranojë atë. Vet punoj me hadithin e Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Ka thënë Imam Al-Shafi'i, Allahu mushrif, "Ijma'ul Muslimun" Ala anna men istabaret lahu sunnah min sunan al-nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu an yadahu liqawli eh, ahadin ka'inan man kana musliman nje zëri besojnë se çdo që merr vesh një hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duhet që ta pranojë atë dhe të mos e lë për shkak të thënieve të njerëzve tjetër, mendimeve të njerëzve, çdo çoft ai që ka shprehur Në mendim që bie ndesh me hadithën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka qe njerëzit te e tejprojin drejtën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me bid'aten fe, duke shpikuar gjëra të reja në fe. Gjërat që bie ndesh me mënyrën se si ka kryer rritet Muhamediu sallallahu alaihi wasallam ose për shemb duke shpikuar festa që s'i ka bëjë dërgoj Allahu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke shpikuar besime dhe regula feje të cilët nuk i ka pasë i dërgurë e Allahot M.A.W. Duhet bëjmë kujdes të ruhëm i nga bidatë në feje, nga gjëratë e reja në feje, sepse M.A.W. erdi që nga mëson të neve feje, dhe gjithë qka që gjithë qëshje fetare, gjithë do pun feje që nuk ka bazë në suretë M.A.W., ajo konsiderohet e risi, një qka e rejë, konsiderohet bidatë dhe është e pa pranushme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith me ra'bil a'belen, "Nis alehi amruna fa huwa radd." Kushbon një punë që nuk përputhet me feën tonë, ajo është e papranueshme. Do të shkëputemi për pak momente, do të kthehemi më pas inshallah utare në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe do të përmend sa për ilustrim një prej bidateve në fe, që është festimi i ditëlindjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. El hamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi ma ba'd tdashu vallahe izz musliman jemi kythyer ne pjesën e dytë të këtij emisioni në pjesën e parë ne përmendëm faktin se eh bidatet në fe përbëjnë cynim ndaj përmbushjes së dëshmisë së Muhamedit alayhi salatu wassalam shoqëdorë Allahut pra nëse njeriu shqip bidatet në fe nuk e ka përmbushur dëshmi se Muhammedi a.s. është i dërguar e Allahot. Shpike e bidateve në fejë biendesh me deglarimi se Muhammedi a.s. është i dërguar e Allahot sepse Muhammedi ose më erdi që të nga të regon të neve fejnë, që të nga mëson të neve punët e fejës dhe në qofë se njëri u shpik dhishka të rejë që nuk e përmban dhishka të rejë në fejë që të përmban fejë e që sot dhe i dër me të cilin Allahu lërcure dërgoj Muhamedin sallallahu aleyhi vësallam. Ne do të përmedim si shemblë vetëm një bidat në fejë, se bidat në fejë në fakt janë të shumëta, dhe këj bidat për cilë do të plasë nësha Allahu ta'ala është me vluti. Me vluti është festimi i ditë lindjesë e Muhamedit sallallahu aleyhi vësallam. Dihet që feja Islam është plëcuar. Me vdekin e Muhamedi Islam është plëcuar krejt feja. Nuk ka vend për gjëra të reja në fenë islame. Ne duhet të adhurojmë vetëm Allahun dhe duhet të adhurojmë Allahun subhanuhu teala vetëm sipas mënyrës që ka legjëruar i dërguari Allahut Muhammedit sallallahu alejhi wasallam. Pran duhet të adhurojmë Zotin e në përputhje me sunetin e Muhammedit sallallahu alejhi wasallam, nuk duhet që të shpikim forma të reja ibadeti, rite të reja të cilat nuk i përmban sunetin e Muhammedit sallallahu alejhi wasallam. Por këtu do të bëjmë një pytje, festat janë rrite fetare apo jo? Për gjithë ashtë janë rrite fetare, janë piesë e rriteve fetare. Për ndaj, ku erti Muhammed Zosën Medina, gjithë i sa ata festonin dy festa. Dhe përgjithë nësër mu androji me dy festat islame, fitur baramin dhe kurban baramin. Por derisa festa është një çështje fetare, atëherë nuk lejohet që ne të shpikim festa të cilat nuk kanë bazë në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në praktikën e të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam. A ka bazë në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam festimi i Mevlutit? A e ka festuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Mevlutin? A e kanë festuar shokët e tij Mevlutin? Përgjigjja është jo. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka festuar me vlutin dhe as shokut e tij nuk e kanë festuar me me vlutin. Madje tre shekujt e mirë, tre brezat e mirë, të cilët i kanë lavdruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në, në hadith të saktë, nuk e kanë festuar me vlutin. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jetoi 63 vite. Dhe nuk ka asnjë dëshmi që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka festuar me vlutin. Po ta kishte festuar me vlutin do të ishte transmetuar diçka e tillë. Shokët e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem na e kanë sjell jetën e tij tësish, më të saktësisht. Shokët e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem na kanë treguar gjithçka mbi jetën e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, sidomos mbi punën, punët e fesë, çështjet e fesë, nuk kanë lënë gjajë çka të bëjmë me fen, të cilën nuk e kanë transmetuar shokët e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Shokët e Muhamedit kanë pas interesim të madh që të na tregojnë neve edhe hollësirat më të vogla mbi jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Aisha ka treguar neve edhe lvizjen e mjekrës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjatë faljes së namazit. Ka përmendur faktin se kur falte namaz dhe ku lexonte Kur'anin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tundej apo i lvizte mjekra dhe e dallonin leximin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga lvizja e mjekrës se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas mjekrën të dendur. Përderisa kanë transmetuar gjëra kaq të ndjesishme, a nuk do ta kishte transmetuar dhe festimin e Mevlutit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nëse do kishe të kishte ndodhur diçka e tillë patyshim që po. Përderisa nuk ka ndonjë transmetim për festimin e Mevlutit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kuptohet qartë që kjo fest është një shpikje në fe. Është një punë e re që s'e ka bënë dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, dhe shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët e kanë dashur fort Muhamedit ose me kanë dashur më shumë se gjithë njerëzit e tjerë, nuk e kanë festuar Mevlutin. Nuk kanë transmetim që Abubekir, Omer, Osmani, Aliu, knajsë i Allahut, të rasoqofmit, ta ken festuar me vlutin. Ne nuk e duam pejgamberin ose më shumë se ata. Në fakt ne e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e jetim në udhën e pejgamberit (sallallahu alaihi wasallam), pata kanë pas dashuri pe dhe për pejgamberin më shumë se ne. Përderisa ata së kanë bogit pun, atëherë kryerja e kësaj bune, festimi me vlutin, nuk do të thotë që është e se është shprehje dashurie për Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam). Megjithëse ka një arsye dur pejgamberin dhe festojmë me vlutin. Pora më kjo punë nuk është në vendin e duhur. Dashuria për pejgamberin tregohet duke respektuar gjurmët e pejgamberit, duke ecur në udhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke bërë ato gjëra që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe jot bëjmë gjëra të cilat luki ka bëur i dërguar i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Madje më vlutë nuk është festuar as në tre brezat e mirë, brezi i sahabeve, brezi i tabi'in dhe brezi i tabi'u tabi'in. Djetarët kanë përmendur se me vluti është festuar vetëse 5 shekuj më vonë, është shpikur në kohën e, e obejdi jinëve të cilët e kanë emërtuar vetën fatëm i jinë, po faktikisht e emërë i sakë përta është obejdi jinë. Këta ishim batën i, kanë pasë shumë element fe mohimi, mohimit fesë, shumë element kufri në besimin e tyre, kanë sunduar në Egjipt dhe në zonat për rreth 2 shekuj, Këta e kanë festuar të parët me vlutin dhe pastaj, brez, pas taj muslimonit brezë pas brezë e fillua në festimin me, vludve, me vlutit. Klasë me muslimonit e patë ditur dhe për ata djetarë të cilët nuk kanë qenë fort vigilen ndaj gjërave të reja në fe. Dhe nuk i kanë dënuar gjëra të reja në fe. Përveç fakti që me vlutin është një bidat, është një risin në fe, se nuk ka bazë në soletë i Muhammedi s.a.w. Me vlutin përmban edhe gjëra që janë të damshme gjara që përishim besimin, apo që bijen desh me besimin e pasër e islam. Për shembul, ka vargjet me vlutit në cilat bijen desh me besimin e pasër, shirkën probubije, shirkën uluhije, ose mohim të cilësive të Allahot, subhanohu t'ala, ta nërsa përmbane dhe element apo në gjarjet cilat nuk janë të sakta, nuk pazohën në hadithet të sakta. Përveç kësaj, gjatë me vlutit bane dhe gjara që në bijen desh me venë, Për shkak të prozjen meskut me femrat ka dhe me vlutë që bëhen me muzikë këngëtarë dhe këngëtare të cilët këndojnë me muzikë e këto janë gjatë dënueshme, janë harame. Jan gjë që kanë dalur fe islame. Nuk mund shprehet dashuria për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me shpikje, në fe, me bidate, me harame. Kjo në vend që ti afroi njerëzit tek Allahu i largon nga Allahu ulërcuar. Kjo nuk është dëshmi e dashurisë për Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, por është dëshmi largimi nga suneti i Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Don sa e theksojmë faktin që ka njerëz pa ditur, cilët kanë dashurin për pejgamberin dhe mendojnë që kjo punë është për fesë, po fakti është kjo punë nuk është për fesë. Ka edhe njerëz që mendojnë se Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem kur knohet me vlutë vjen dhe merr pjesë kur knohet me vlutë dhe prandaj çohen në kamp. Mendoj se pejgamberi djon çfarë bëhat kudo, se pejgamberi shikon gjithçka dhe pejgamberi merr pjesë në tubimet me njerëz. Këta njerëz normale i veshën Muhamedit ose veti hyjnore, saqë djon gjithçka është Allahu, ai që shikon gjithçka është Allahu i Lartësuar, ai që e di gjithçka është vetëm Allahu askush tjetër vështi, ghaiben e di vetëm Allahu i Lartësuar, kështu që ë me vluthin ngatrohet edhe me besime të tilla të cilat asgjësojnë besimin e muslimanit Allahu në ruajt, ndaj duhet bëjmë kujdes. Nuk lejohet festime me vlutit. Nuk lejohet pjesëmarrja në festimën e me vlutit. Nuk lejohen kremtimet, ligjëratat, të cilat bëhen me rastin e festës së me vlutit apo në hanën e me vlutit, siç e thonë njerëzit, me një qëllim tillë. Pra, duke padur si qëllim kremtimin e ditëlindjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Nuk ka argument prejrë historik që Muhammed Oselem ka lindur në 12. rabi ul. awel. Kërë është një mendim i historianve, po ka dhe mendim e tjera. Ka mendimi që ka lindur në Ramazan, ka dhe mendim që Muhammed Oselem ka lindur në 9. rabi ul. awel, dhe mbase mendimi që Muhammed Oselem ka lindur në 9. rabi ul. awel, është më i mund shumë. Përderi sa nuk ka një fakt prej e se kur ka lindur Muhamiz ose në cilën datë në 9, 12, apo në muaj në Ramazanet atëhere, që kuptim ka që të festohet pikrisht data 12. Përvesë kësaj, ashtu nësikur se th, e, përmende se Muhamiz ose në ka lindur në muaj në Rabiun Awal, është fakt i pa diskutu shumë nga anë atjetën, se Muhammed sallallahu a.s. ka ndruar jetë, pra ka vdekur në muaj në Rabjaul Awal. Hidrimi me vdekin e Penjami të A.s. nuk është më pak se sa gzimi për lindjen e ti. Për, Muhammed sallallahu a.s. ka vdekur në këtë muaj dhe ne imit hidruar me vdekin e Muhammed sallallahu a.s. Atër e si të festojmë në këtë muaj për lindjen e të dërguaj tonë Muhammedit sallallahu a.s gëzimi me lindjen e Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) mund të shprehet një në një mënyrë tjetër. Ne e ka treguar Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) me agjërimin e ditës së Han. Pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam) ma jaron të ditën e Han dhe kur është pyetur për agjërimin e kësaj dite, ndër tojtera ka përmendur edhe faktin se kjo është dita në cilën kam lindur. Kështu që kush dëshiron të shpreh dashurinë për pejgamberin, të shpreh gëzimin me lindjen e Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam), me ardhmën e këtij njeriu të madh që Allahu e bën i shërbë për shpëtimin e njerëzve, le të agjëroj ditën e Han. ده اللي تنديك سونتين محمد صلى الله عليه وسلم ألو سى الله جي تبيت تبيش من قشة جوا والحمد لله رب العالمين <تصفيق>